Psalmul 102 al nașterii Domnului Doamne, ca un crin, Sfânta pe a stat și cu smerenie bunavestire, rostită de Sfântul Arhanghel Gabriel cu credință a ascultat. Doamne, ca un miros de smirnă și tămâie, Maica Domnului în Sfânta Sfintelor a intrat și în altar.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 Dumnezeiasca mireasă a umbrit și mlădița de măslin i-a dăruit. Doamne, așa cum la Betleem, pruncul cel din lumină, din lumina mai ce precurate s-a despărțit, tot așa din icoana de lumină a mai ce curate. în sufletul nostru, fiul luminii s-a ivit. Doamne, așa cum pe muntele taborul la față te schimbat. Și în lumina slavei tale te-a arătat. Tot așa ce înseamnă lumină din lumină, prin minunea nașterii ne-a arătat. Doamne, așa cum Îngerii la naștere, pe scala cea nevăzută, au coborât și au urcat. Tot așa pe Sfinții și aleși Tăi. Ei născut a doua oară și la cer ei luat.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 ca să mântuiești și să simțești sufletul nostru, cel care asemenea Fiului Risipitor a rătăcit.